Невже така жінка могла стати підтіпанкою того зайди, з висушеною душею, з голосом сповненим тихого брязку золота? Жінка не знає лицемірства. Для неї це уява, незалежність, влада, свобода, пригода – все, що завгодно. А ми судимо її своїм чоловічим, суворим і неправедним судом. І смерті не принужує – Возвишає. Поставала переді мною лице повішене, трагічне і жарстоке. Ніколи не простить ні мені, ні цьому світу. А може вона смежчі своєю хотіла вибавити народ свій, порятувати його від розрому остаточного, і принесла йому перемогу тут від Берестечком, перемогу хай тимчасово але ж таку потрібно показати, що живе дух народу польського. Бо й сам народ живе, поки живе його дух. Яка жінка відмовилася від такої долі? Чи тільки юдів здатна була на вчинок страшний і великий? Надто добре знала Матрона про силу моєї любові до неї. Знала, в який віччий западує від звістки про смерть любові. Може, і Берестечка б ніколи не було. Коли б гонець запізнився, і я не довідався про те, про що довідався. І доля України була б не така. Зміг би я ще очистити довкола себе все, прибрати небажаних, забезпечити майбуття. Хто може його забезпечити? Розум мій був приспаний горм. Я полинув до своєї туги. Мене вже не було... Але ніхто військо не знав того. Військо ждало свого гетьмана, сподівалось на його мудрість. Полковники відпускали до себе королівське військо. Не чинили йому ніяких перешкод, не завдаючи ударів там, де треба було їх завдати. Покладались тільки на мене, звертались до мене, добирались до моєї свідомості на випередки один перед одним, штовхалися, пропалися, сварилися. Я б сміявся з них, коли б не був такий зрозбачений і коли б не був там, під берестечком. Я ж став менший чорного мураха на чорному пні серед чорної ночі. Вмерший для світу і для самої себе. Мотрона жила в мені далі, але голосу не подавала і не подавала. Я ждав, аж поки переконався, що ждати нічого, Треба жити далі без неї і не для неї, а для справи свободи. Горе старого чоловіка тяжче за кам'яні крежі. Горе придавило мене під берестечком, і я не міг поворухнутися. Лежав без мислів і без життя, п'яний від горя. Зобов'язання перед народом, наміри його щасливити – Щоразу наштовхують це на зло. Мріїв буває жорстока правда життя, і все кінчається поразкою. Я зазнав поразки під берестечком, перш ніж було розбите моє військо. Не була то слабість, а тільки відчуття, що все скінчилося насправді, аж до глибим відчію. І над людська сила, якою примусив себе жити далі, не давала мені ніякого вдоволення, навпаки, принижувала мене у власних очах. І чи надовго вистачить мені тої сили, я не знав. Міг усправедливити подальше життя тільки нечуваним вичином. Для такого життя, мабуть, треба поразки ще більше, ніж я зазнав. Тільки тоді можна перетривати. І я зазнав тієї поразки сповна брестечко. Ой, чого ти почерніла зеленої поле, Почерніла я від крові за вольною волю. Круг містечка-берестечка на чотири милі Мене славні запорозці своїм трупом вкрили. Та ще мене гайворони укрили з півночі, Клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Україна лягла під берестечком. А коли стала, то була вже не та молода і свавільна, а постаріла на тисячу літ із пустим серцем. Ні, то не Україна, а я, гетьман, я Богдан. Я ще спробував був стрепенутися. Навіть програна битва ще не програна доля. Для тих, хто лишився живий. Бо ж мертвим однаково. Про цю битву страшну. Немає наших описів. Хто вмів би, міг описати. Був убитий. А цілілі не мали витого ні охоти, ні спонукань. І я, гетьман, не бачив її. Єдину битву програв. І єдиної не бачив осліплеї дгоря. В годині відчої я кликав до себе Самій Лазорка, то він не пішов. Навіть він відступився від мене, лякаючись отхлані мого розпачу. А тоді прийшов і став промовляти до мене словами невластивими, суворими й тяжкими, і я не міг відповісти. Казав ти гетьмане, мовив дух Самій Чистий ти з народження твого і зло на матері від усякого гріха, і донині не маєш за собою вини ніякої, і повсюди ти геть мене виправдуєш і возносиш і хвалиш себе, не визнаючи за собою жодного гріха з народження свого, а гріх твій у кожній смерті людській. І в кожній стоптаній билинці, бо ти ж гетьман. І ти ж гетьмане хвалився цінністю своєю і відданістю великою народові, а тоді позостав народ гинути.